Нікому й на думку не могло спасти, що Ангела Вікаріо вже не дівчина. Ніхто не бачив її ні з яким хлопцем, і росла вона разом із сестрами під суворим наглядом матері, твердої, як криця. Навіть коли весілля лишалося менше двох місяців, пура Вікаріо не дозволила Ангелі піти самій з баярду, Сан Романом оглянути дім, у якому вони мали жити. і наполягла, щоб вони зі сліпим батьком супроводжували дочку, оберігаючи її честь. «Я молила Бога тільки про одне, щоб дав мені силу заподіяти собі смерть», – розповіла Ангела Вікаріо в розмові зі мною. Але він мені такої сили не дав. Вона була така приголомшена, що зрештою вирішила розповісти всю правду матері, аби полегшити собі душу. Але саме тоді дві її єдині подруги, з якими вона робила біля вікна матерчаті квіти і від яких не мала таємниць, відрадили Ангелу від цього доброго наміру». Я бездумно скорилася їм, розповіла мені вона, бо дівчата переконали мене, що нема нічого простішого, як ушукати навіть доскіпливого чоловіка. Подруги запевнили Ангелу, що майже всі дівчата втрачають цноту ще в дитинстві від усіляких нещасних випадків. Вони казали їй, що навіть чоловіки з дуже важким характером ладні змиритися з чим завгодно, аби тільки про це ніхто не знав. До того ж, більшість чоловіків, переконували ангелу дівчата, страшенно бояться, коли доходить до шлюбної ночі, і не здатні зробити нічого без допомоги жінки. А коли настає вирішальна мить, то самі не усвідомлюють, що роблять. «Для них єдиний вагомий доказ – це те, що вони побачать на простирадлі», – сказали ангелі подруги. Отож вони навчили її всяких хитрощів, давно відомих повитухам, і з усіма подробицями розповіли, як прикинутися, що в тебе забрали твій скарб, і на ранок після першої шлюбної ночі врочисто вивісити на подвір'ї для непростирадлу прикрашене плямою честі. В полоні цих ілюзій вона й вийшла заміж. Баярдо Сан Роман зі свого боку певне був переконаний, що коштом своєї могутності і багатства він купує собі якесь незвичайне щастя – бо чим більшою планувалася весільна учта, тим дужче прагнув він зробити її ще грандіознішою. Він навіть хотів перенести весілля на день уперед, коли стало відомо про візит єпископа, щоб той обвінчав їх, але Ангела Вікаріо рішуче запротестувала. Як по правді, розповіла мені вона, то я не хотіла, щоб мене благословив на подружнє життя чоловік, який відрізає на суп самі гребінці і викидає на смітник решту півдня». А втім, навіть без єпископського благословення учта набула грандіозних масштабів. Розвиваючись сама по собі, вона зрештою перетворилася на подію загальногромадського значення. Навіть Байярдо Сан Роман утратив над нею всякий контроль. Генерал Петроніо Сан Роман та його родина цього разу прибули на спеціальному пароплаві для урочистих церемоній, що належав Національному конгресу. І разом з ними приїхало багато знаменитостей, які проте загубилися у водоверті нових облич. Пароплав стояв причалений біля пристані до самого кінця торжеств. На ньому привезли стільки подарунків, що довелося полагодити всіма забуту будівлю, де колись була перша електростанція, і виставити там найкращі для загального огляду, а решту одразу перевезли в старовинний будинок у дівця Дексіуса, готовий прийняти молодята. Женихови подарували автомобіль з відкідним верхом, на якому під фабричною маркою вигравіювали готичними літерами його ім'я. Нареченій привезли столовий сервіс із чистого золота на 24 персони. Окрім того, з ними приїхав цілий танцювальний ансамбль і два оркестри, які грали вальси, дисонуючи з місцевими музиками, дівчачими хорами та групками акордеоністів, які посходили звідусіль, приваблені розголосом бучної учти. Родина Вікаріо жила в скромному цегляному будиночку, покритому пальмовим листям і вивершеному двома мансардами, де в січні ластівки ліпили гнізда, щоб вивезти пташенят. На фасаді будинок мав терасу, заставлену вазонами квітів, а позаду було просторе подвір'я, на якому розгулювали кури і росли фруктові дерева. У глибині подвір'я близнюки спорудили великий саж, де відгодовували свиней і де був свій жартовний камінь та стіл для розрубування туш, з чого власне родина й жила, відтоді як Понсіо Вікаріо втратив зір. Це діло розпочав Педро Вікаріо, та коли його забрали на військову службу, брат також опанував ремесло різника. У домі ледве вистачало місця для його мешканців, отож коли старші сестри збагнули, яких масштабів буде весілля, вони хотіли винайняти для цього інший будинок. «Уяви собі, – розповіла мені Ангела Вікаріо, – вони подумали про дім Пласі де Лінеро, але хвалити Бога, мої батьки затялися на вічній темі». Що наші дочки або одружуються у власному хліві, або взагалі не одружуються. Отож будинок пофарбували в його первісний жовтий колір, полагодили двері і прибрали в кімнатах, тобто пристосували оселю, наскільки змогли, до того бучного банкету, який передбачався. Близнюки перегнали свиней кудись інде і дезінфікували той куток подвір'я негашеним вапном, але було очевидно, що все одно місця мало. Кінець кінцем Баярдо сан Санруман наполіг, щоб повалили паркан навколо садиби, винайняли для танців сусідні будинки, а теслярі збили підгілля та та мардинів тимчасові столи. Єдина непередбачена подія сталася уже в день весілля, коли наречений запізнився аж на дві години, а Ангела Вікаріо не хотіла вбиратися нареченою, поки той не з'явиться в домі. «Чи повіриш, я навіть зраділа б, якби він не прийшов? – розповіла мені вона». Але тільки в тому разі, якби ще була не вбрана. Можна зрозуміти її осторогу, бо немає для жінки більшої ганьби, як бути покинутою у вбранні нареченої. Проте ганьби Ангела Вікарію однаково не уникла, бо згодом те, що вона набралася з ухвальства накинути вуаль і приколоти квіти помаранчі, не будучи незайманою, витлумачили як споплюження символів цноти. Одна моя мати віддала належне мужності Ангели Вікаріо яка вирішила грати в свої краплені карти до самого кінця. «У ті часи Бог зрозумів такі речі», – пояснила мені мати. «Але ніхто досі не знає, в які карти грав Байярдо Сан Роман. Бо від тієї миті, коли він нарешті з'явився в сюртуку й циліндрі, і до тієї, коли пішов зі свята з істотою, що завдала йому стількох прикрощів, він являв собою довершений образ щасливого нареченого».